...kartalo eta artzaina. E, Behin batean, e, adabako aldean, e, artzaina bat bizi zen. E, Bere izena, peru zen. Eta... E, egun bat, e, peruri ardi bat... E, ...galdu zitzaion. Eta... Basora, ...basora joan zen... E, bilatxera joan zen, bai? Eta e, ardia hauskitu zuenean, pues ere erraldoia, erraldoi bat arkitu zuen. Erraldoi, erraldoi hau, e, ikaragarria zen, eta e, aurpegian e, begia bat e, zeukana. Eta bere izena tartalo zen, E, tartalok e, peru eta ardia hartu eta kobasulo, kobasulora edamanz zituen. Eta, bueno, han e, tartalok ardia hil zuen eta ipini zutan ipini eta faltseko. Eta hamaitu zuenean e... Peru harrapatu zuen eta zera esan zion e, biar, jango e, zaitut. Eta gero e, tartalok lurrean logen ditu zen, eta Peru ezinez iez egin bitartean e, gauetik e, pues ideia, bat, ideia bat zuen. E, tartalo e, Logel ditu Bitartean e, Peru Burduntxia hartu zuen Eta burduntxia e, Zutan ipini Zuen Eta gero pues, burduntxia Gorri-gorria jarri zen Eta e, Bapatean Burduntxia e, Tartaloen begian sartu zen, burduntzia, eta orduan e, tartalok oiuka eta ikarta hasi zen. Eta bitartean, bueno, bo, e, peru e, korrik egin zen, eta m, tartalo itxu ditu zen. Itxu, itxuak zen. Baina, e, Tartalok e, oso ondo intuten zuen eta peruren pas, pasoi e pausoil jarraitu, jarraitu zuen. Eta e, Tartalo erastuna magiko zen, zuen, erastuna magiko zuen eta erastuna bota eta mm, Peruren, peruren eskuraino joan, joan zen berau, bai? Eta, bueno, e, Peru korrika, korrika ginen zen, eta hamildegira joan zenean, Peru, e, erastuna... Zergatik zen magikoa? Ah, bueno, eh dastuna magikoa, eh, daztuna, eh, itxe egiten, itxe egiten zuelako. Bai, entonces eh dastuna hemenago hemenago. Entonces, orduan eh, eh, Tartalo pues eh eh segitu ahaz segitu zuen peruri. Bai, Eta edo, peru eh, amildegira joan zenean, eh, erastunak endual izan zuen eta bota zuen amildegitik. Eta, bueno, eh, tartalok eitzak eh, entxuten jarrai, jarraitzen zuen, hemenago hemenago, mm -hmm. pues amildegira urbildu zen eta... Tartalo eror izen amilde hitik, bueno, eta tartalok hil zen. Eta Peru, pues bueno, bere txera izuli zen eta oso pozitik.